«Буває і гірше». «І гірше? Та ж і це недобре. Міг щось підчепити. Знову?» Після чого я слухав уважніше. «Чи можна повернути колишнє кохання? Уявляєш, якби зараз вона таки явилася перед моїми очі, то я б не знав, як себе з нею поводити. Вона б відчувалась чужою, бо справді, як вона... Бо справді, яка вона зараз, хіба не чужа, не стороння, як і я їй, аж неприємно». Наче мене відмовили, перхнули водою прямо у лице, а то й зовсім. Наче вона не звернула на моє звертання уваги. Я до сих пір не знаю, що таке любов. Верніше, що було зрозуміліше – кохання. Мені ближче перший варіант, бо кохання в мене синонімізується із закоханістю, а воно-то справді досить мулька, обтяжливо і божевільне, втрачати голову не хочеться». Те, що я зараз вкладаю у свої почуття до Галахової, можу назвати любов'ю лише тому, що насправді не знаю, що таке є любов. Це те відчуття, яке все приймає? Приблизно так. Любов – це погній, це земля, ґрунт, який може бути різний, тлустий, глинистий, пісковина або камінь. А це чи любити завжди когось одного? Чи не подовжувати цей перелік ці вправи на сердечних переживаннях-м'язах – «Але, гадаю, я люблю до сих пір. Любив. І потрібна мені лише одна вона. Я спокійно його перебив. Коли це ти знову до такого додумався, коли зустрів її у квадраті, він смиренно закликотав». «Мені потрібен цей типаж. Вершки, кави, хліб. Білявки – все якісь одноразові, маловалі, літоральні, але їхні антиподи – це з віку, з роду чорнявки, брови, очі, волосся на білому тлі. Люблю я таких, нічого не вдієш. А якщо вона і шаблон, то мій, бо з шаблоном завжди надійніше». Перед квадратом, під розчаруванням, я навіть думав про виклик Богу. Ледве не під сльози… Добре, що ніхто не чув. Ну що, кажу, невже не можна хоч одне для мене зробити? Допомогти? Якщо ні, тоді для чого ти? Аж тут здибався. Богу подякував? Ще ні, але задумався.